Årets stora idrottshändelse i Europa är Trelandskampen i friidrott i Helsingfors. De olympiska spelen har ju inställts mellan Finland, Sverige och Tyskland. På landskampens andra dag sitter 60 000 åskådare bänkade i Helsingfors olympiastadion. Nordiskt publikrekord. Sven Gäring är också där. De tre flaggorna har i topp. På mittenstången, finlands blåvita baner... På den högra, från min plats, Sveriges blågula, på den vänstra plaggstången, Hakorspanen. Lagen marscherar in. Svenska och tyska lagen först. Det marscherar två och två. Svensk och tysk. Det är båda bästa gästande lagen igenom. Svenskarna i Olympia overalls, gula tröjor, blåa långbyxor, tyskarna i chokladbrun overalls.